Книга Суддів Розділ третій Ось ті народи, що Господь заставив їх, щоб випробувати ними Ізраїля, тобто всіх тих, що не знали ніяких воєн за Ханаан, та щоб навчились воювати покоління синів Ізраїля, які перше війни не знали. Ось п'ять князів філистилимлянських. Усі ханааняни, Сидонії і Хівії, що жили на Ливангорі, від Ваал-Хермонгори до входу в Хамат. Зостались вони на те, щоб випробувати ними Ізраїля, щоб довідатись, чи слухатимуться заповідей Господніх, які він заповідав був батькам їхнім через Мойсея. Тому і жили сини Ізраїля серед Хананян, Хететів, Аморіїв, Перезіїв, Хівіїв та Євусіїв. Але брали за себе їхніх дочок і віддавали своїх дочок за їхніх синів, і їхнім богам служили. Сини Ізраїля вчинили те, що Господові було вподоби і забули Господа, Бога свого, і служили Ваалові та Астарті. От і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він віддав їх у руки Кушан Ріштаїмові, цареві Арам Нагараїму, і сини Ізраїля служили Кушан Ріштаїмові вісім років. Коли ж сини Ізраїля закликали до Господа, Господь дав їм Спасителя – Отнієла, сина Кіназа, сина меншого брата Калевого, і він врятував їх. Зійшов на нього дух Господній, і він правив Ізраїлем. Він вийшов у похід і віддав Господь йому в руки Кушан Рішетаїма, царя Арамського, і він запанував над Кушан Рішетаїмом, і край зазнав сорок років спокою. І вмер отнієл, син Кеназа. Після того ж сини Ізраїля знову вчинили те, що було не до вподоби Господові. Тоді Господь дав перевагу над Ізраїлем Еглонові, цареві Муавському, бо ізраїльтяни витворяли зло перед Господом. Зібрав Еглон до себе Амонієв та Амалекітян, вирушив у похід і побив Ізраїля. Та й зайняв пальмове місто. І служили ізраїльтяни Еглонові, Муавському цареві, 80 років. Закликали тоді сини Ізраїля до Господа, і Господь дав їм спасителя, Егуда, сина Гери, Веніяминянина, лівака. Через нього то послали сини Ізраїля Данину Еглонові, Муавському цареві. Зробив собі егуд меча з двома лезами лікоть завдовжки і підперезав його собі під одежею на правому боці. От і приніс він еглонові мавському цареві Данину. Еглон був вельми гладкий. Віддавши Данину, він відослав людей, що її принесли, а сам повернувся назад від каменоломів, що біля Гілгалу, та й каже – «Є в мене до тебе, царю, таємне слово». Той повелів, «Цитьте!» І вийшли всі від нього, що стояли коло нього. І як наблизився Егуд до нього, а той сидів у прохолодній горниці, що була для нього одного, Егуд і каже, «Маю Боже слово до тебе». Той підвівся із свого крісла. Тоді Егуд Простягнувши ліву руку, вхопив меча по правім боці в себе та й всадив йому в живіт, так, що за лезом війшло і держало, і жир зімкнувся в коло леза, тож він не витяг меча з його живота. Вийшов тоді Егуд у сіни, зачинив двері горниці і засунув засувом за собою. Як же він вийшов, прийшли царські слуги і дивляться. Аж ось двері горниці засунено. Та й кажуть Певне, він залагоджує свою потребу в кутку прохолодної кімнати. Ждали вони, ждали, аж ніякого їм стало, а він усе не відчиняв дверей горниці. Тоді взяли ключа, відомкнули аж пан їхній лежить мертвий. Поки ж вони збентежені метушились, Егуд утік. І пройшовши повз каменоломи, врятувався в Сеїрі. Прибувши ж сюди, засурмив на Ефраїм горах, і спустились сини Ізраїля з ним із гір, а він поперед них. І промовив він до них, «Ходіть за мною, бо Господь дав ваших ворогів, мовитян, вам у руки». І пішли вони за ним, та й зайняли у Моава йорданські броди, і не пускали нікого перейти. Побили вони коло десять тисяч муавитян, що були всі сильні, всі здорові люди. Ніхто з них не втік. Мусили тоді муавитяни скоритись під руку Ізраїля, і був мир у тім краю вісімдесят років. Після нього настав був Шамгар, син Аната. Цей побив Рожном 600 філістимлян. Він також спас Ізраїля.